U ime Allaha svemilosnog, samilosnog, milostivog gospodara svih svjetova, plemenitog, uzvišenog, jednog jedinog Boga koji zaslužuje da mu se ibadet čini bogoštovlje i da se obožava. Veljepši salavat i selam Allahovom poslaniku Muhamadu sallallahu alaihi ve sellem, njegov časnoj porod sjeh lubejtu svim njegovim ashabima i svim drugim božijim poslanicima, alaihim selam, međmejim toj plejadi odabranih božjih robova koji su zemljom hodili, U prijevodu ajeta iz sure Taubeh Allah džallešenhu kaže, pozivajući o vjernici, Allaha se bojte i budite sa onima koji su iskreni. A zatim, poštovani gledalci, poštovane braćovi sestre, dotakao bi se još malo uloge zmaja od Bosne Huseena kapetana Gradašnjevića. Naime, od pokrijeta za autonomiju Bosne pa do danas postoji rasprava među učenjaci među učenjim ljudima da li je Husein kapetan Gradašević učinio izdaju ummeta da li je učinio izdaju misije Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem time što se digao protiv tadašnjeg halife, odnosno tadašnjeg sultana koji predstavljao halifu muslimana i poveo svoj narod putem nezavisnosti, putem autonomije što je impliciralo i povlačilo i sukobe muslimana međusobno Doga jedni zbog toga osuđuju i kažu da je time počinio i vrstu kufra, izdaja, izdaje nevjerstva. Drugi ga naravno pravdaju time što e, su mošnjaci se samo organizovali i digli protiv nepravde i zuluma kojim se činio dugo vremena. Pokušali su stati protiv tog zuluma i te nepravde. U islamu naravno jeste i pohvalno stati protiv zuluma i nepravde, naravno ne činiti nared i ne praviti anarhiju nekada je bolja vlast koja je i nije pravedna nego anarhija koja će iz toga ako kažemo da je halifa Boži namjesnik na zemlju i da je halifa naslednjik Resulullaha Muhammada sallallahu alaihi ve sellem i da je halifa zadužen stoga da sprovodi pravdu na zemlji da se bori protiv zuluma a ne da ga nameće onda je Hussein kapitan Gradašević u tom smislu i svi koji su ga podržavali pogriješio međutim ako su svjesni I ako se suočimo sa činjenicom da se Bošnjacima i Bosni, da ne kažem vijekovima, ali barem najmanje stotinu godina i nešto više od toga činio, veliki zulom i velika nepravda, onda uloga Husejna kapetana Gradaševića dobija na svijetlu, dobija na značaju. Moramo podvući da ne može se halifa bilo ko da je ponašati u smislu ja sam nasrednik Rasulullah, dajte mi moje pravo i ono što je moje ja tražim od vas A ono što je moja obaveza, ja vam ne dam ili ću vam dat koliko ja hoću. Tako se znači ne može ponašati, to je nepravda. Nepravda implicira automatski otpor, proizvodi nezadovoljstvo ljudskim dušama i dešava se u Bosni to što se desilo. Ako kažemo još uvijek da je to bio zvanični aktualnih halifa, i ako mislimo da je još uvijek bilo šarijata, moramo kazati da su tada već bile velike rupe u sprovođenju Allahovog zakona, u sprovođenju na zemlji. Primjera radi. Ako uzmemo da se uh, pokrijet za autonomiju Bosne pod Huseinom kapitanom Gradaševčem desio 1831. i 1832. A da je, ako niste znali, Sarajevska pivara osnovana 1864. godine, što što vidjeti na proizvodima Sarajevske pivare, onda znači možemo vidjeti da tu više nije bilo govora o nekom uh, šarijetu, isprovođenju Allahovog zakona i traženju prava od strane halife koja mu pripadaju. Sarajevska pivara, kažem još jednom, počnije sa proizvodnjom alkohola 1864. godine. Nije to Sarajevska sokara, da se razumijemo, koja je proizvodila sokove, nego Sarajevska pivara, tako da nam i to daje jedno novo svjetlo na ovo sve što se dešavalo u Bosni u tom vremenu. Rekao sam u prošloj emisiji da ćemo dati jedan poseban aspekt okupaciji Bosne od strane Austrugarske 1878. Kasnijom, kasnijom aneksijom koja se desila početkom 20. stoljeća, što je naravno uslovilo a, mnoge stvari vezane veoma bitno za bošnjačko biće, za biće Bosne i Hercegovine kao države. Naime, Austro-Ugarska 1878. A, dolazi da ostvari svoj vjekovni san da zauzme a, Bosnu iz određenih razloga a, njima svojstvenih, Naravno što taj ugarski, da kažem, dio ili ugarska komponenta austro-ugarske koji su i kroz srednji vijek a, dobre bošnjane, odnosno pretke bošnjaka, bogumile ili patarene napadali nazivajući ih hereticima, otpadnicima od vjere i pokušavajući ih vratiti u njihovu, kako su govorili, pradodovsku vjeru, kao što su i bošnjake kasnije u nekim drugim genocidima neki pokušavali vratiti, po znacima navoda, njihovu pradodovsku vjeru. Dešava znači prelazak preko savje s nekoliko strana i ulazak austrugarskih trupa u Bosnu i Hercegovinu. Smatra se da je bilo oko 200.000 vojnika austrugarske velike monarhe monarhije koji su ušli na teritoriju Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme dešava se jedan organizovani otpor koji potiče iz Sarajeva. Dešava se znači odluka da se Bosna i Hercegovina brani kao država još uvijek se zvala Bosna, bila sastajna rekov od devet, devet sandžaka i dešava se, znači, otpor Austro-Ugrskoj uh, carevini. Taj otpor je najviše bio izražen u Sarajevu i najviše je bio izražen u tuzlanskom, današnjem, kažem, tuzlanskom kantonu, znači u dijelovima tuzle odnosno tadašnjeg, tadašnjeg sandžaka kojim je pripadala Tuzla. Tu se stvara najveći otpor. Vodi se bitka koja je trajala, odnosno rat koji je trajao pet mjeseci sama, a Ustrugarska carevina i njihovi prestanici bili su enormno iznenađeni. Iako su očekivali, znali su za za hrabrost Bošnjaka i, i porask pod Banja Lukom koji su doživili neki 150 godina ili nešto manje prije toga, očekivali su otpor, ali takav kako su navodili fanatizam i takvu hrabrost, takav otpor nisu do, do, dočekivali. Najmene na 90.000 branlaca, gdje je najviše bilo današnji bošnjaka, ali je bilo i bošnjaka, katolika i Pravoslavni, kako se tada nazivali dok nisu ti nacionalni pokreti uh, uh, iz Srbije i Hrvatske došli na teritorije Bosne i Hercegovine, pa su bošnjaci katolici postali Hrvati, bošnjaci pravoslavni postali Srbi. Naći oni su u tom otporu, vojska od 90.000 pružila je 90.000 vojnika pružila je fantastičan otpor. I umjesto kako se to predviđalo dvije sedmice Bosna i Hercegovina je pala tek nakon pet mjeseci rata gdje znači i Bošnjaci praktično sami se bore protiv čitave Evrope jer austrougarska vojska bila sastavljena i od Mađara, i od njemačca i od austrijanaca i od Hrvata predvodnik ovog boja bio je general Filipović inače Hrvat, Slovenaca, Čeha, Poljaka i tako dalje i tako dalje. Molim Allaha Đelešanu da ovo dobro razumijemo, da nam bude povuka za budućnost, a same detalje te borbe tog otpora kazat ćemo, ako Bog da, u narodnim emisijama.